Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwanifiddin ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini Kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syaykh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan, Hafizahullah Dalam salah satu karya beliau Al Minhajur Rabaniyah fi syarh arbain an-Nawawiyah Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan beliau Hafizahullah dari hadis ini Kemudian selanjutnya kata beliau Thumma qala sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza sa'alta fas'alillaha Apabila engkau meminta Maka mintalah kepada Allah Kata beliau Iza talabta syai'an bila engkau meminta sesuatu Fatlubhu min al-Karim al-Mannan subhanahu Allazi 'indahu khazainus samawati wal ardh wala tasalun nasa Apabila engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Derma Yang Maha Memberi Yang di sisinya perbendaharaan langit dan bumi Dan jangan kau meminta kepada manusia Wa su'alu ghairillah 'ala naw'aini, meminta kepada selain Allah ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, su'alun fi ma la yaqdiru 'alaihi illallah. Permintaan dalam perkara yang tidak disanggupi dimampui perkara tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah maka ketika perkara tersebut diminta dari selainnya diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala fahada syirkun akbar maka ini syirik akbar seperti Orang-orang yang mereka berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal. Meminta perlindungan kepada orang mati, meminta pertolongan kepada mereka. Meminta kepada mereka hajat kebutuhannya. Sayati ahaduhum indal qabri Salah seorang dari mereka datang di sisi kuburan lalu ia mengatakan kepada sahib al-qabr, kepada penghuni kuburan, Ya fulan, wahai fulan, agisni. Berilah aku hujan. Ya fulan, berikanlah aku ini, berikanlah aku itu. Wahid wali fulan, berikan aku ini, berikan itu. Sekian banyak hajat kebutuhannya ia sampaikan. Berikan aku pertolonganmu. Berikan aku anak. اخواني في الدين رحمني ورحمهكم الله مهما minta kepada manusia perkara-perkara yang tidak disanggupi dan dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka ia sungguh telah terjatuh ke dalam As syirkul akbar Yang kedua, soalun nasi fimayak diruna alehi meminta kepada manusia dalam perkara yang mereka sanggup melakukannya. Wahaja izun dan ini boleh. Boleh bagimu meminta kepada orang lain sesuatu yang engkau butuhkan dan mereka memiliki kemampuan kesanggupan untuk menunaikannya namun asy-syekh hafizahullahu taala mengingatkan lakinnal awla bil abdi an yata'affafa an sualin nas tetapi yang lebih utama bagi seorang hamba adalah Ia ya menjaga kehormatan dirinya dari meminta kepada manusia, karena sesungguhnya dalam sikap meminta ada kerendahan, wanakson fit tauhid dan kekurangan pada tauhid. Orang terkadang terjatuh dalam kondisi dan situasi hutang budi maka fasalillah jalla wa alghaniyal karim maka mintalah kepada Allah subhanahu wa taala zat yang maha kaya Yang maha jarmah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia kepada ana dan semua saudaraku kaum muslimin. Hati yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Fai akhwani din a'azzakum Kemudian kata Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala Terkait dengan permohonan permintaan kepada Allah fa huwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya kullalailatin hina yabqa turusul akhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia Setiap sepertiga malam yang terakhir, Fayaqul maka ia menyatakan Man yas'aluni Alunifah Oktiah. Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri ia. Allah memberikan jaminan bagi hambanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Wala wa Taala dan Allah subhanahu wa taala berfirman. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون البقره 186 Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang-Ku maka sesungguhnya Aku dekat Ujibu dakwatadda'i, aku mengabulkan doa, orang yang berdoa, inada'ani, bila ia berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. اخواني في الدين اعزني الله واياكم maka hendaknya kita memanfaatkan di antara auqatul mustajabah tersebut di antara waktu-waktu mustajab sampaikan semua hajat permohonan kita hajat permintaan kita hanya kepada Allah Mengeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak pernah berkurang apapun yang ada di sisinya. Dari perbendaharaan harta. Walaupun seluruh makhluknya telah ia berikan permintaan mereka. Kemudian kata syekh. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan Wa iza sta'anta fasta'in billah Dan apabila engkau meminta perlindungan Afwan meminta pertolongan Maka minta tolonglah kepada Allah Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah talabul aun. Karena berkumpulnya huruf alif, sin dan ta itu maknanya talab, permintaan, permohonan. Maka isti'anah adalah minta pertolongan. Qala ta'ala iyaka na'budu wa iyaka nesta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka isti'anah meminta pertolongan adalah Nau'min al-ibadah, bagian dari ibadah. Isti'anah itu meminta pertolongan pada dasarnya ia adalah bagian dari ibadah. Namun, ia diatafkan kepada ibadah. Ketika dalam ayat ini Allah menyebutkan, Iyaka na'budu wa iyaka nesta'in. Dan hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah. Wahai, kita kan nistain ini membaat atfiil khas al-lam, menyertakan menggabungkan yang khusus kepada yang sifatnya umum, untuk menunjukkan betapa pentingnya al-isti'anah dan pada dasarnya. Ia adalah bagian dari ibadah Maka al-istianah Sama dengan as-soal dengan meminta Apabila meminta pertolongan kepada makhluk Dalam perkara yang tidak disanggupi hal tersebut kecuali Hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu syirik akhbar. Dan apabila. Permintaan pertolongan kepada makhluk. Dalam perkara. Yang ia sanggup melakukannya. Maka hal ini dibolehkan. Lakin tarkuhu ahsan. Tetapi meninggalkannya. Lebih bagus. Karena padanya ada kerendahan. Lianna fihi zillatan. Karena padanya ada kerendahan. Dan menunjukkan ia butuh kepada manusia. Dan engkau merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih afdal bagimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kecukupan baik kecukupan hissi maupun lebih-lebih lagi ma'nawi kecukupan hati qala sallallahu alaihi wasallam kemudian rasulullah mengatakan wa'lam Wa anna al-ummah law ijtam'at ketahuilah bahawa umat ini seandainya mereka bersatu berkumpul, kata Syeikh, lau istama al khal kulkulhum. Kalau seandainya seluruh makhluk ini bersatu berkumpul, untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu. Alaan yang faukah bishayin, lama yang faukah illa bishayin. Qad katabahu Allahulaka. Mereka tidak akan sanggup memberi sebuah kemanfaatan kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan untukmu. Ayyakadzarahu, yaani yang Allah takdirkan. وَكَتَبَهُ لَكَ فِي الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ dan yang ia tuliskan untukmu di dalam catatan الْلَوْحِ الْمَحْفُوظِ demikian pula sebaliknya seandainya mereka seluruhnya bersatu untuk menimpakan sebuah kemudaratan kepadamu mereka tidak akan sanggup memberi sedikitpun kemuboratan kecuali apa yang telah Allah tetapkan, yang Allah tuliskan, yang Allah takdirkan untukmu. Maka fahazafihi al imanu bil qabai Maka di dalam hadis ini atau di dalam kalimat ini padanya terdapat keterangan penjelasan bimbingan tentang keimanan terhadap al-qada wal qadar dan bahwasanya manusia tidak akan sanggup untuk memberi manfaat kepadamu atau memudaratkanmu kecuali apa yang Allah tuliskan untukmu melalui tangan mereka baik berupa manfaat atau menolak mudarat baik berupa manfaat atau mudarat fahum sababun fakat mereka hanyalah sebab saja mereka mem bisa memberi manfaat kepadamu mereka hanyalah sebab yang Allah tetapkan untukmu Kalau mereka menimpakan mudarat kepadamu Maka mereka hanyalah sebab pula Atas apa yang Allah tetapkan bagimu Adapun an annafi'uddar Yang memberi manfaat Yang memberi mudarat Yang menolak mudarat Fahuallahu Jalla wa'ala Adalah Allahu Jalla wa'ala Amarahumullahu nafa'uka. bila Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk memberi manfaat kepadamu mereka akan memberimu manfaat dan bila Allah tidak memerintah mereka untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepadamu mereka tidak akan memberimu sebuah manfaat demikian pula bila Allah memerintahkan untuk mereka menimpakan mudarat kepadamu, Allah takdirkan Allah takdirkan engkau tertimpa sebuah kemudaratan melalui tangan mereka maka akan terjadi. Maka fa'alaika bil iman bil qada'i wal qadar wajib atasmu untuk beriman kepada Al-Qabah wal-Qadar. Then, said the Prophet (sallallahu alaihi wasallam) that later the Messenger "Rufi'atil Aklamu wa Jaffatil Suhf." pena telah diangkat dan lembar catatan telah kering maknahu maknanya adalah anna Allahi kuddira bahawa ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditakdirkan waantaha sudah selesai walam yataghayyara dan tidak akan pernah berubah karena ketetapan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tidak akan mengalami perubahan tidak akan mengalami perubahan dan ucapan beliau alaihi salatu wassalam rufi'atil aqlam telah diangkat pena. Yani pena yang menulis catatan takdir. Pena yang menulis catatan takdir. Wajhatus suhuf dan telah kering lembar-lembar catatan. Yani as-suhuf lembaran-lembaran al-maqadir al yang dituliskan padanya takdir-takdir. Makhluk. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keimanan kepada Al-Khabar wal-Qadar. Hakikatnya atau pada dasarnya. Ini adalah wasiat yang diberikan Rasulullah. Shalawat Rabbih wa salamuhu alaihi kepada sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Namun juga berlaku bagi yang lainnya. Maka kata Syekh Hafizallahu taala wa huwa wasiyatan liibni Abbasin wa ghairihi. Ini wasiat untuk Ibnu Abbas dan selain beliau semua kita dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kewajiban untuk beriman kepada Al-Qabah wal-Qadar. Fa'ida aman al-Abdu bil-Qadai wal-Qadar, fa'innahu yastaghni bil-Lah an-su'alin-nas. Bila seorang hamba telah beriman kepada al-qadah wal-qadar. Maka dia akan merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari meminta kepada manusia. Wa'anil isti'anati bin nasi fil ghalib. Dan dari meminta pertolongan kepada manusia. Prioritasnya. Sekali lagi semoga Allah jalla wa'ala. Memberikan dunia kepada kita semuanya kecukupan lahir dan batin. HISI maupun lebih lebih lagi maknawi, sehingga kita tidak merendahkan dan menghinakan wajah kita di hadapan manusia. Kemudian kata Syeikh Hafidzahullahu Taala, wafir riwayat Ihsaniyah pada riwayat yang kedua, "Kaula Sallallahu Alaihi Wasallam". Rasulullah mengatakan ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fish shiddah Kenalilah Allah di saat lapang niscaya ia akan mengenalimu di saat sempit. Aidh maksudnya maknanya adalah kun qariban min Allah Fi jami'i ahwalika, Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah pada semua keadaanmu. Di saat engkau dalam keadaan lapang. Di saat engkau dalam keadaan tidak membutuhkan. Tidak dalam kesempitan. Yang dalam kondisi lapang. La taltafitu anillahi jalla wa ala. Jangan berpaling dari Allah. Jadilah engkau selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatannya dengan apa? Bi ta'atihi wa tarki ma'asyiatihi. Dengan senantiasa menta'atinya dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Qala ta'ala Allah berfirman. Sebagai bentuk peringatan dari Allahu Jalal fi'ula. Dalam surah al-alaq. Kalla Innal insana la yatgha Sekali-kali tidak sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas Ara'ahu istaghna Apabila melihat dirinya serba cukup Ketika seorang serba kecuk berada dalam kondisi serba kecukupan, nasiyallah azza wa wajal dia lupa kepada Allah. Wadana an-nahulai sabiha jatilah Allah dan dia menyangka dia mengira bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Apabila dia sakit, dia datang meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan kesembuhan, berdoa kepadanya. Ketika dia sehat dalam kondisi tidak sakit lupa kepada Allah. Fahadhi halatun sayyi'atun. Maka ini kondisi dan keadaan yang buruk yang menunjukkan lemahnya iman. Yang menunjukkan lemahnya iman Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam Ya'arifka fi syidda ia akan mengenalimu Di saat sempit Di saat susah Ya'ni iza waqa'ta fi khatarin wa fi syiddatin Bila engkau terjatuh, engkau terjerumus Dalam sebuah bahaya, dalam sebuah kesulitan wa anta muti'un lillahi fi halati dan engkau selalu taat kepada Allah di saat lapang maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkanmu karena sebab amal-amal salihmu. fa inna Allaha yunqiduka bi a'malika Allah akan menyelamatkanmu dengan sebab amal solehmah. Seperti hadis tentang orang-orang yang mereka terperangkap di dalam gua. Batu menutupi pintu gua. Mereka tidak sanggup keluar darinya. Maka takkala mereka memiliki amalan soleh. Yang dahulu telah mereka kerjakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menolong dan membantu mereka. Tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Yang ini bertawassul kepada Allah. Dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Orang kedua bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan amalan dia meninggalkan zina. karena dasar takut kepada Allah. Dan yang ketiga ia bertawassul kepada Allah. Dengan sifat amanah. Yang menjaga upah pekerjanya. Yang ia tinggalkan. Ia pergi meninggalkan upahnya. Orang tersebut menjaganya, mengembangkannya. Maka ketika ia datang dan meminta kepadanya, ia berikan seluruhnya dengan apa yang sudah berkembang dari harta tersebut. Maka Allah Jalla fi'ulah menyelamatkan mereka dari bahaya tersebut. Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Berfirman tentang ashabul jannah Tentang penghuni surga Innahum kanu qabla dhalika Sesungguhnya mereka dahulu sebelum itu ai kata syekh Di dunia Mereka dahulu sebelum itu Ketika di dunia Muhsinin Orang-orang yang berbuat kebaikan Muhsin Kanu kili min al layli mayhjaun di malam hari mereka sedikit tidur. Wabil ashari hum yas dan di waktu sahur di akhir malam mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wafi amwalihim hak li saily wal mahrum dan pada harta mereka ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta dalam surat Zaryat ayat 16-19 sampai maka syekh menyebutkan qabla zalika wahum fi dunia sebelum itu ketika di dunia mereka beramal salah dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Yunus alaihi salam sahibul hud yang berada dalam perut ikan Allah sebutkan dalam surah as-Saffat ayat 143 falaula annahu kana minal musabbihin Kalau kiranya dahulu dia tidak termasuk dari orang yang bertasbih. Yani kata Syekh kana minal musallin fi halati ar Beliau dahulu di saat lapangnya dalam kondisi lapang senantiasa menunaikan salat selalu bertasbih kepada Allah maka falau la annahu kana minal musabbihin la labitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun nisa yakkan tetap ada di perut ikan itu sampai hari dibangkitkan Anjaha Allah bisababi a'malihi menyelamatkan beliau karena sebab amal saleh yang sudah beliau perbuat di masa lalu sebelum Allah berikan ujian ditelan oleh ikan yang besar. Ikwan fil bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini semoga bermanfaat. Kita berdoa berdoa kepada Allahu jalalahu ala semoga memberi taufik dan karunia kepada kita menjadi hamba yang selalu memurnikan hati dan fikiran kita selalu meminta pertolongan meminta semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kita kecukupan amin ya rabbal alamin Jazakumullahu khairan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi